Com tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmic i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a la mateixa hora. I avui tenim estrenes potents, eh, no sé si de qualitat més o menys bona, eh, potser una segurament clara ben de més bona qualitat que l'altra, però vaja, si més no són estrenes potents. Parlem de Terminator, Salvation i els mons de Coraline. Això en parlarem avui. El ningú no és perfecte i comencem ràpidament a presentar l'equip del programa i començarem, com sempre, la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta Sanz. Què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Uh, avui tindrem xafarderies, m'imagino, com sempre. Sí, hi ha una xafarderia que us agradarà molt. La protagonista és... Angelina! Ni... Aquesta tenia una. Megan Fox. Sí, senyor. Sí, és que... Últimament Megan Fox és protagonista, li ha tret el protagonisme a la teva secció Angelina Jolie. Eh? Ja, no, el que passa és que acaba d'estrenar, bueno, està a punt d'estrenar pel·lícula. No? Transformers, eh, sí, sí, la segona part de Transformers. Bé, ara de qualsevol cosa se'n diu una pel·lícula. Perdona, també, eh? la primera part de Transformers era una molt bona pel·lícula. Uh, Jacin Casamont, què tal, com estàs? Bé, molt bé, molt content. Ja, ja, d'entrada ja, eufòric, ja. Eh? Sí, parlant Alguna Fox. cosa interessant ens has explicat avui o no? Ah, sí, porto més pieces del que vaig anunciar la setmana passada, que deu una nova pel·lícula d'Alien, doncs avui explico una mica què serà, exactament. Desenvolupes la farsa, la mentida de... No, no, no, ja s'ha confirmada oficialment, o sigui que... Alien versus pitufos. Ojalà. <ríe> Seria gran. Ara, bon matí, com estàs? Molt bé. Uh, tindrem secció de còmics. Tindrem secció de còmics, comentarem els premis del Saló i comentarem Ui. què es pot comprar de novetats amb 100 euros. Tu creus que fa falta comentar els premis del Saló? Tu creus que no? Doncs pues no els comentarem. No, no sé, ho dic perquè jo ho he llegit i són obres que... No sé, jo, jo no els conec absolutament de res, eh? però vaja, no sé. La veritat és que han aixecat polèmica i no han agradat gaire. Ja, és que són, bueno, no sé, són còmics que dius i això existeix això s'ha publicat? Bé, no sé, en fi... A banda de tot això, tindrem, doncs, a banda d'aquestes pel·lícules, a sèries parlarem, avui avui vull parlar, avui encetar un debat sobre House, el capítol de la mort de Kattner, perquè anem de parlar. Hi ha un petit detall, eh? Jo aquest últim capítol no l'he vist. El de la mort de Kattner, sí. Val, jo l'últim tampoc, però el de la mort de Kattner, de Kattner sí, que anem de parlar eh, i donar la nostra opinió sobre aquest capítol. Si més no, per, per la manera en què està fet. I bé, doncs ja ho sabeu, tot això i moltes altres coses, el ningú no és perfecte, i abans d'anar directament amb el contingut del programa, recordem el concurs de Panini còmics que teniu de temps fins al 23 de juny, per enviar-nos un correu electrònic, el ningunoes arroba hotmail.com, ningunoes arroba hotmail.com i contestar a la següent pregunta, com es diu el realitzador britànic que dirigeix Thor per a Marvel? Com es diu el realitzador britànic que dirigeix Thor per a Marvel? Teniu fins el 23 de juny, el ningunoes arroba hotmail.com, ningunoes arroba hotmail.com, deixeu el vostre nom i cognom i població des d'on ens escriviu i participareu en aquest eh, sorteig per guanyar aquest magnífic lot dels amics de Panini Còmics. També tenim un Facebook del Ningú, que és... Aneu a Facebook, cliqueu Ningú no és perfecte amb accents i ens trobareu allà. I també tenim una, una pàgina web que està molt bé, tenim moltes coses sobre el programa, que és el www.grn.es barra ningunoes.com us a Google i cliqueu ningú no és perfecte els primers que trobareu de Google som nosaltres i el que farem serà bueno, presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix, l'Ignasi Arbat i comencem ja directament amb el cinema Estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla Llevamos mucho tiempo luchando Las máquinas nos superan en número. Los humanos tienen una fuerza inconmensurable. Soy John Connor. Si me estáis escuchando, es que sois la resistencia. Creí conocer a nuestro enemigo. ¡No! una puta mierda. Escayne está haciendo prisioneros humanos. Replicando el tejido humano. A ver qué tenemos aquí. Y en este futuro no sé si podremos ganar esta guerra. Eso que estamos escuchando es como no, el trailer de Terminator Salvation, película de Matt G amb Christian Bale, Sam Worthington, Helena Bonham Carter, Anton Yelchin, que acabem de veure, la Star Trek fent de Sheikhov, i Bryce Dallas Howard, la filla de Ron Howard. L'acció de Terminator Salvation ens trasllada al 2018 a Califòrnia. Com ja vam veure la tercera part de Terminator, el dia del judici final ja ha arribat. Skynet controla la Terra i atrapa els supervivents humans per tal de reprogramar-los o eliminar-los. Un dels líders de la resistència que planta cara a Skynet és John Connor, que escolta diàriament les cintes que li va deixar la seva mare, Sarah Connor, per guiar-lo en la seva lluita contra les màquines. Al voltant de Los Angeles, Cal Rees, eh, si feu memòria, aquest és el pare de John Connor, el que serà enviat en el passat pel mateix Connor per protegir la seva mare, com van veure al primer Terminator, que el paper allà el feia el Michael Bayer, i aquí el fa l'Anton Yelchin, doncs el que deiem el Ries des descobreix la presència de Marcus Wright, un desconegut que diu pertany a la resistència. El futur de la humanitat es complicarà quan Ries sigui capturat per un immens Terminator. El seu rescat serà prioritari, ja que si Ries és assassinat, mai podrà viatjar al passat i John Connor no arribarà a néixer. Després de la tercera entrega, estrenada el 2003, els drets de Terminator van passar a la productora Alcyon, que volia recuperar el to de James Cameron per a la primera pel·lícula. Per motius que mai entendré, van contractar a Maggi com a director... Uh, recordem, doncs, que aquest home només ha fet dues coses, que són les dues parts de Los Angeles de Charlie. Per tant, la paraula director l'hem d'agafar una mica amb pinces. El cas és que Magí va aconseguir convèncer... Una, una cosa, una sí. cosa. Jo en la primera m'ho vaig passar bastant bé, eh? Bé, doncs pues jo, jo no. La segona em va semblar una mica més, de la misma, però la primera la vaig trobar, bueno, un És un tronyo de pel·lícula. Toma! Bé, uh, el, bé, el cas és que va convèncer el Christian Bale explicant-li que volia oblidar-se de la tercera part. Bale, que estava rodant el Caballero Oscuro, va imposar algunes condicions. Una d'elles eh, podria ser que John Nolan, germà del director del Caballero Oscuro, escrivís el guió al cantó de McGee. M imagino que s'han d'haver fi a poc de, de que McGee eh, sapigués escriure eh, ni tan sols el seu nom, que de fet no el sap escriure perquè no té nom sí que té nom, és un sobrenom escolta, és una merda no un nom Això, Mac, G, Mac G la crítica serà bona a la pel·lícula Veig. Uh, no, no ho sé, jo no l'he vista però oh, la... si sí, ara està criticant però estic criticant el nom d'aquest tio i el que ha fet fins ara de totes maneres la crítica americana no ha estat molt benevolent amb la pel·lícula, tot el contrari bé, els camions del film són Linda Hamilton, almenys podrem escoltar la seva veu, la versió original, posant la veu a les cintes de Sara, Connor les que escolta John Connor i també Arnold Schwarzenegger, ni que sigui integrant digitalment la seva cara a un altre actor en el paper del mític T-800. De fet, es va usar un motllo de la cara d'Arney per a la primera pel·lícula i de còpies d'imatges dels films de James Cameron. Kristen Bell l'ha signat per 3 pel·lícules més que després de la freda collida de públic i les crítiques regulars o negatives veurem si s'arribarà a fer el paper de Kate, que va interpretar la tercera part Claire Dance, eh, no sé per què no ho, ha, no ho ha repetit, el cas és que recau amb Bryce Howard, la única cosa bona que hem vist de Ron Howard en el cinema. Per altra banda, Elena Bonham Carter va acceptar el paper gràcies a l'interès del seu marit, Tim Burton, fan, jo diria que potser friki, de la saga Terminator. El film hem de dir que està dedicat a Stan Winston, el creador dels robots, un geni dels efectes visuals que va morir l'any passat mentre el seu equip treballava en aquesta pel·lícula. Al contrari que les anteriors, que no eren aptes per a menors de 17 anys, aquesta US. Uh, per tant sabem ja de bona tinta que Terminator Salvation no té moments sagnants uh, en aquest cas doncs, és uh, apte a partir de 13 la pel·lícula ha costat 200 milions de dòlars més publicitats, una pasta gansa i la polèmica va sorgir quan es va filtrar per internet una bronca antològica de Christian Bale, el director de fotografia Bale va haver de sortir públicament a demanar disculpes pel que havia fet Aquests havien pujat una mica els fums, eh? Sí, del tot, de tot <coughs> Sí, exacte, sí, sí. no una mica, del tot Bé, en fi, Terminator Salvation, la tenim aquí La comentarem la setmana que ve, en farem la crítica Hem dit als Estats Units no ha agradat massa Veurem què ens sembla aquí El somni de la Coraline Jones Sempre havia estat trobar un món millor Un món més apassionant que aquest Però mai no us va imaginar Que un dia el descobriria a casa seva. Un lloc paral·lel. T'estàvem esperant, Coraline. On els pares sempre són divertits. És un jardí preciós. És increïble. I tot és tan fantàstic. Què passa amb el que estem escoltant és Els mons de Coraline, pel·lícula de Henry Zellig, el director de Pesadilla en 3DM i James El Melocotong Gigante, amb les veus en versió original de Dakota Fanning, que és Coraline, i Terry Hatcher, la mujer desesperada que fa el paper de la mare de Coraline. La petita Coraline s'acaba de traslladar amb els seus pares al plujós estat d'Oregon. Els seus pares la ignoren i l'única que li fa cas és un gat negre. Les úniques persones que porten color a la seva monotona vida són les veïnes i un estrany malabrista. Un dia Coraline descobreix a casa seva una porta a un munt paral·lel on tot sembla perfecte. Els seus altres pares l'estimen, les seves altres veïnes encara estan més embogides i el seu altre gat parla, però aquest món és més sinistre que amable. Henry Zellig diu haver rodat aquest film en 3D per donar la sensació a l'espectador que es transporta a un altre món, com li passa a Coraline, i també ha donat que el 90% del que es veu en el film és real, és a dir, el que veiem es mou imatge per imatge sense utilitzar ni animació tradicional ni per ordinador. Rodar-la en 3D, segons Zellig, captura la veritat de la imatge. El 3D permet millorar la sensació del món obert i profunditat del món paral·lel de Coraline. Hem de dir que aquest, aquesta, aquest recurs dels mons paral·lels, entusiasme és èlic, ja el va utilitzar a pesadilla antes de Navidad, i diu que la seva inspiració per crear aquests mons és El Mago Dios, que també era doncs, una mena de món paral·lel. Coraline és un conte infantil amb una narrativa adulta d'una bellesa visual brutal. El film està basat en una novel·la de Neil Gaiman, responsable, entre d'altres, també de Stardust, escriptor de llibres i còmics, i ja han n'hem parlat aquí moltes vegades en aquest programa, i va ser... I en podem seguir parlant, I perquè tant, ens encanta. Molt. I hem de dir que el, el llibre, la novel·la de Coraline, va ser guanyadora de diversos premis a tot el món. Hem de que el llibre ha venut més d'un milió de còpies i ha estat traduït a més de 30 idiomes. El film hem de que va necessitar una preproducció de dos anys i un any i mig de rodatge per aconseguir el que es pretenia amb aquests mons de Coraline. És a dir, prescindir de l'animació tan tradicional com 3D, utilitzar doncs, aquest moviment real de la imatge per, per aconseguir doncs, aquesta meravella visual que si més no és Coraline, que tenim moltes ganes de veure moltes ganes, i estarà molt bé, I ja es va estrena la setmana, no els Terminators aquest. amb això estic d'acord, però com que sé que hi haurà molta més gent que anirà a Terminators o no, potser ens sorprèn eh, l'he posat primer, molt bé anem per la següent mm -hmm. La següent pel·lícula és Coco, de la rebeldia la leyenda de Chanel, pel·lícula d'Anne Fontaine amb Audrey l'actriu d'Amélie, i Alessandro Nibola. És un biopic sobre una de les dissenyadores de moda més importants del món. El film es centra en els primers anys de la seva vida. Coco era una nena orfe que de gran va decidir deixar la cestraria on treballava per treballar com a artista de cabaret. Allí aguantant certes humiliacions a causa dels seus orígens pobres va conèixer l'home que la va introduir en el món de l'alta societat i va començar a dissenyar barrets pel cercle més íntims de l'alta societat francesa. Per cert, l'Audrey Tattoo eh, fa de, de Coco Chanel i no sé si sóc l'únic que s'ha donat compte que la Tattoo és una triu pèssima. Ho deixo caure aquí a la taula. Uh, jo és que després de d'Amélie l'he evitat intencionadament, o sigui, no he tornat a veure res més seu. Jo el que he vist seu bé, les pel·lícules, com a actriu són un desastre, un zero a l'esquerra. Jo, la veritat és que això de fer un biòpic de Coco Chanel ens hmm. hem una pedi per fans de Sexonneve en I York encara. No, I encara. No. no. I encara. Mm, no. En fin, hem per la segona, aquesta dedicada a tu, Ja sent pei adolescents. Aquests nois que canten en veu afeminada són els Jones Brothers, i és que estrenen pel·lícules Jones Brothers en concierto 3D de Bruce Hendrix. Uh, què passa? Per què t'indignes? No, no, m'emociono. T'emociona, saps? Que Millor, veig... que triplet, no? <laughs> Millor que el triplet, no? Millor que el triplet de Jones Brothers. Bé, bé, no sé si ho diràs en sèrio, però segurament hi haurà nenes de, de 10 o 12 anys que deuen pensar que, que segurament és així. És un documental en 3D d'un dels concerts dels Jones Brothers, aquestes pseudoestrelles adolescents prefabricades del Disney Channel. Famosos per protagonitzar el telefilm Camp Rock, Disney repeteix la jugada de la pel·lícula Concert de Hannah Montana, també en 3D, estrenada fa més d'un any. El film conté extractes de la gira Burning Up i conté imatges entre vestidors i de les seves fans. Uh, vale. Passem, passem. Va, per una altra. Aquest és més rotllo alternatiu, és més rotllo aram. Eh? Uh, Steel Walking, una pel·lícula de Hirokazu Kareya, amb Hiroi És una pel·lícula que narra un dia a la vida de la família Yokoyama, concretament el dia de la commemoració anual de la mort accidental del primogènit Junpei. En aquesta jornada veurem que les ferides de l'afogament de Junpei encara no s'han trencat i que la incomprensió continua sent la tònica habitual entre els membres d'aquesta família. Primer per l'enfrontament generacional entre pares i fills i uns fills que no comparteixen els valors dels pares però que desitgen l'aprovació d'aquests. En aquest cas, el to del film gira, bueno, tira per l'optimisme i el sentit de l'humor. Bé, la Marta ja m'explicarà per què posa ET t eh, com a banda sonada de Secret Sunshine, una pel·lícula també japonesa. Amb Lee Chang-dong i també amb Jeon Duyeng, una película Ah, japonesa, no, coreana, que esdevé el relat de la tragèdia d'una dona que després de quedar-se a vidua amb 30 anys marxa a viure a una altra ciutat juntament amb el seu fill per refer la seva vida. La idea és muntar una escola de música, però la seva tragèdia incrementarà quan el seu fill acabi sent segrestat i posteriorment aparegui mort. Una pel·lícula amb tots els defectes i virtuts del cinema oriental. No tenim res més a aquestes amagades. Me, Z, Té, me, Z, Vinga, el que farem serà anar directament amb les notícies d'en Jacint. Oh, Don Jacint, quan vulguis. Uh, bé, doncs començo. Uh, aquesta és molt recent de notícia, més que ara l'he vist aquest matí. Oliver Stone, que jo us vaig comentar que volia fer una altra pel·lícula de Wall Street amb en Shelley i en Michael Douglas. Mm. Michael Douglas repetiria el paper de la primera. Mm. I Shelley Booth seria un jove broker de les finances i tot això. Doncs ja tenim el dolent de la pel·lícula. Ni més ni menys que un que tots coneixem i que tots ens fa molta ràbia, ens sembla. Javier Bardem. Sí, senyor. Sí, senyor. <laughs> el guió serà de l'Alan Loeb, que és el mateix de 21 Blackjack. Es comença la producció el 18 d'agost d'aquest any i s'estrena al febrer de 2010. Uh -huh. O sigui que fer Paciència. ràpid per aixecar una mica la carrera Oliver ja. Stone com sigui. Bé, en fi, no sé, ja no sabem si ens interessa massa això, eh? Malgrat que el primer World Street estava bé, en fi, ja veurem. Ara passem d'un director que s'arrastra, un altre que també ho fa, que és en Bryan Singer, que es veu que com que no ha tingut gaire èxit tampoc amb Valkyria que es pensava que més o menys li sortiria bé. Però bé, bé Valquiria, eh? Però l'èxit de crítica i públic tampoc ha sigut exagerat. Home, de crítica va ser bé, bé i bé. Però res d'exagerat. Sí, d'acord. No uns sospechosos habituals. Però escolta, ni... no ha fet Terminator Salvation, per entendre'ns. A veure, no, clar. Ah, bueno, cal. no sé què prefereixo. No los Angeles de Char, però jo t'ho dic jo el que prefereixo. Bé, doncs el senyor ha comentat que li fa molta pena haver abandonat la franquícia X-Men que se n'arrepenteix una mica de no haver dirigit el tercer episodi... Sí, això estem tots d'acord. <ríe> em sembla que això sí que hi ha una unanimitat. Mm -hmm. I que diu que no té cap problema en tornar a la franquícia, que si li ofereixen, ell pot fer una pel·lícula X-Men, i ha dit que, com que porten tant de temps parlant de fer un spin-off de Magneto, que cada que, que acaba de fer la pel·lícula de Valkyrie, que tracta de nazis, que ha que ja està ficant el tema i que no li costaria res fer-la. Home, jo crec que ho calia fer és la quarta part d'X-Men eh, per tal d'arreglar si el, el desastre tots, de Brett Rattner. Bueno, no, no, pot... A veure, els X-Men tots moren i tots ressusciten, vull dir, no hi ha cap problema. Sí, això no és un problema. El problema és la franquícia en si, em penso. Uh -huh. Que aquest X-Men orígens li ha posat una creu definitiva. Però funciona no, no, molt ha estat, bé. Ha estat una exceta de... taquilla. Que facin la de massacre, imagina't. Mare de Déu. Ja està preparada la segona part de l'Obedman, vull dir que... Adivina qui és el productor, el mateix Jackman. Sí, sí. Un altre que també no canviarà personatge... Ha fet un... Jo me lo guiso, yo me lo como. Oh, escolta, fantàstic. Què més? Uh, després, Slice Film uh, ha entrevistat en Kenneth Branagh i ha donat un altre nom del seu càsting per Thor. Mmm... Acabo de dir una cosa que em sembla que no tenia que dir. Sí, sí, la pots dir. No, uh... no diguem quina és la pregunta del concurs de la setmana, això no diem... Uh, doncs serà ni més ni menys que Brian Bleser, que és un actor bastant desconegut, però que segurament recordeu tots perquè feia era príncep voltant a l'adaptació de Flash Gordon. Ui, això és molt bell, eh? Sí. Mm. Doncs aquest senyor farà del Déu Odín, que és el pare d'en a la bé. pel·lícula. No, no sabem si engreixarà com Odín. Home, ja estava bastant... Les fotos que li he vist una mica recent ja està entre democrat i eixamplat. Doncs ens encanta, ens encanta. Tenia bona pinta. Sí, sí, li traurem un ull si fa falta perquè s'assembli din. I Jonathan Riesmeyer serà Volstak? No, jo no, no. li veieu, així gros. Volstak? No. La Qui farà d'un bitxo així tan gros? No ho sé, és veritat, algú, algú ho trobaran. Bé. És la setmana que ve. Sí. Uh, doncs una altra pel·lícula de, de còmics Marvel, Mickey Rourke, i que ja ha parlat sobre el seu personatge, que finalment interpreta White Plush, que no el conec. No, jo d'ara així tampoc. Uh, uh, menys en anglès no em sona de res. Que ha dit que lluirà una armadura d'11 quilos, que encara és poquet, siguin sí, o... lo gros que és. Falta com l'aixeca ell. Ha quedat molt malament aquest comentari. Bueno, sí, és igual, va. I ha dit que l'armadura tindrà bastantes parts descobertes perquè es puguin veure els seus tatuatges. Es veu que ho ha demanat expressament. Mm -hmm. de Això Déu. sí que és una mica fric. Sí, totalment, totalment. Que millor que transpiri l'armadura en llocs, perquè ja sabem que aquell home no renta gaire. I <sí> també han comentat que en Jim Rhodes tindrà molt més protagonisme i segurament serà màquina de guerra, ja. Mm -hmm. Molt bé. O que bones notícies per la pel·lícula. I per acabar el que havia promès d'Àlien, que el senyor Tony Ridley, amb la seva companyia, bueno, el senyor Scott, amb la seva companyia, que sí, que estan preparant una nova pel·lícula d'Àlien, però no serà ni un remeig ni una seqüela, serà una preqüela. Ah. O sigui que no ens tocarà ni la Ripley ni res de tot això. Mm -hmm. serà... Què va passar abans de que Ripley trobés l'Àlien? I el director serà en Carl Rins, que és un famós director de videoclips, que va per diferents marques bastant importants als Estats Units. Uh -huh. Es veu que ha guanyat diferents premis pels seus treballs. Molt bé. Mmm, això és tot. Jo tenim aquí acabat, ja sent? Ah, permisi. Sí. Perfecte, doncs el que farem nosaltres serà anar ràpidament a la tertúlia, pràcticament monogràfica avui. Doncs Beach Boys, per un moment important, de la pel·lícula Radio Encoberta, que es va estrenar la setmana passada, potser la pel·lícula més interessant que es va estrenar la setmana passada, la pe·li del Richard Curtis, el guionista de Quatre Vades un funeral, director de Love Actually i dels creadors de Mr. Bean i les Negra, o sigui que què hem de dir d'aquesta persona que no s'hagi dit ja, no? La pel·lícula B, a mi em va agradar. És una pel·li que, a més a més, els que estem ficats en el món de la ràdio doncs, fa molta gràcia per les situacions que a vegades doncs, pots veure retratar o, tot, o determinats tipus de persones que t'acabes trobant en un moment o altre. Bé, gent que es va repetint en el món de la ràdio. No? I també doncs, les his diferents històries amoroses, una mica passada de voltes que té la pel·lícula, una comèdia que que és poc convencional, és molt diferent de lo que ha fet el Curtis fins ara, és dir, no és una comèdia romàntica com el que ens té acostumats, és una cosa, un pèl diferent, i una mica agafa aquella inquietud sobre el món de la ràdio, no?, L'inquietut, sobretot, que tenia ell de petit perquè la música rock estava prohibida a les ràdios convencionals i emetien només emisores pirates, això a Anglaterra. En aquest cas, ons ell trasllada l'acció en un vaixell. I dels actors destacava, per exemple, Kenneth Branagh, que, que fa de, de, de polític però, però brutal. Està molt bé que el Kenneth Branagh, eh? fa un gran paper. Marta, Vera, tu has vist la pel·li també? Què t'ha semblat? Sí, sí, estic d'acord amb el que has dit i... I és que aquest home no frau de mai. Ja sé que, no sé si a en Jacint li té gaire pressió, no? però, com ha dit alguna persona que he sentit, que es fiqui amb lo factuali, <laughs> amb el creador. de lo qui, qui es fiqui amb quatre vegades un funeral, ara, que ja no, ja no sobreviu, eh? No sobreviu, amb mi no sobreviu, no, no. no. Perquè, a veure, amb el factuali i pots posar una mica, però quatre vegades i un funeral està molt bé. Està, jo l'he vist vista moltes, infinitat, de vegades. Mm. I, no I no et fa vergonya reconèixer-ho? No. Així és en directe no, i tal. No, no, no. no és que m'encanta, m'encanta. Perquè sí, sí. ha fer vergonya aquí sense compleix. I, i la culpa. veritat és que m'emociono ja mateix i rica allà mateix, vull dir... És que m'agrada, m'agrada. Bé, però parlem de ràdio encubierta. Ràdio encubierta eh? <ríe> eh, és una pena que ha passat sense... Desapercebuda, pràcticament. Sí, però s'ha estrenat amb poquíssimes còpies. És una pena que aquí a Girona, a la sala, era molt petita, que hi havia poca gent a l'estrena uh -huh. Sí, a més, no, és que no sembla, em sembla que hi ha còpies a les quatre capitals sí. i encara no sé si a Tarragona hi ha... I la veritat és que no ho entenc perquè I a la Barcelona, Barcelona sí que hi A Barcelona còpies, la, però... Era l'estrena. Sí, sí, era l'estrena. Però a veure, no és una estrena, no hem de dir-ho també pel públic massiu, a que acostuma a al cinema. Els diàlegs estan molt bé. Um... I els actors genials tots, eh? Uh, sí, sí, sí. sí. Està, estan... Tots en el seu paper. Molt bé, a més, a més és, és el que deies, que la gent... Encara que no hagis estat a la ràdio ni l'hagis trepitjada, no sé és És molt, és molt autèntica, la uh -huh. no sé, està, està molt bé. Té molt de color també. no hi sí, és guapes noies guapes, uh... festes. Vull dir que tothom que empatitzi amb aquests temes, no hi és guapes, festes. Si situacions recet, surrealistes situacions també te no es quantes si la pel·lícula. Drogues i, i, i coses vàries, doncs uh, tu passes molt bé.ròtic uh -huh. tot, tot i que trobo l'única pega que potser una mica massa llarga. Sí, això és veritat. Li sí. sobra una miqueta per ser rodona, però mm, bé... 20 que... minuts menys hauria d'estar millor. Hi ha uns... Que no és al final el que més pesa, sinó és un moment abans d'arribar al final èpic que... que, bueno, al final és... és, és, és bueno... A mi em va posar la pell de gallina, a mi em va agradar molt. Està molt bé, la recomanem des d'aquí, Ràdio Encovierta, en els pocs ciners que la facin, si sí, ve de Girona, Barcelona... Sí, i espedileu, o... suposo, perquè no crec que duri gaire. No, no, la veritat és que pot durar poquet. Doncs uh, anem directament al que s'ha estrenat, als Estats Units. Uh, to, uh,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 altres setmanes obríem amb la banda sonora de Star Trek de Michael Giancino, el box office. Aquesta setmana hem canviat, però no canviem de Michael Giancino perquè estem escoltant la banda sonora d'App, la nova proposta de Pixar i escolteu una banda sonora tan bona també i tan diferent. De fet, el Gensino s'està convertint en el compositor oficial de Pixar, ja, de los increíbles, Ratatouille, bé, una, una colla. Anem a repassar les posicions aquesta setmana als Estats Units. A la 5, a Star Trek, 4 setmanes amb 209 milions de dòlars. A la 4, Drag Me to Hell, entrada la setmana amb 15. A la 3, Terminator Salvation, dues setmanes amb 90. A la 2, Noche en el Museu 2, amb dues setmanes 104 milions de dòlars I a la posició número 1, entrada de la setmana Up, amb 68 milions de dòlars. Mm -hmm. Molt de moviment en el box Office d'aquesta setmana. En el primer lloc entra Up, la nova obra mestra de Pixar. Les crítiques han estat novament excel·lents i el públic ha respost amb entusiasme. Per tant, ens trobem davant la segona gran pel·lícula de l'any juntament amb Star Trek, que segueix aguantant. De fet, ja Star Trek ja ha superat la barrera dels 200 milions de dòlars als Estats Units i ja ha superat a Monstres contra Alienígenes, que fins ara ostentava el títol de la pel·lícula més taquillera de l'any. Per altra banda, Up segueix la vida de Carl Fredsing, un ancià de 78 anys que s'ha passat la vida somiant en viure al màxim i en explorar el món. Però els anys han passat i no ha pogut complir els seus somnis fins al dia que coneix un nen que li donarà nova vida. La mitjana de la crítica, bé, no baixa d'A en una pel·lícula de Pixar, és una A menys, però és un El Taibar diu que un home gran, un noi i un gos que parla emprenen un viatge fantàstic que només Pixar podia imaginar. Li posa un A. El Roger Eber del Chicago Sun-Times diu que és un film meravellós, també una Al El Matt Page del Chicago Tribune diu un altre film de Pixar que és aproximadament 3 bilions de vegades millor que qualsevol de les altres pel·lícules d'animació, li posa un A menys. El, online, el Matt Stevens una història sorprenent que és molt més que un home gran amb una casa volant, li posa una A. La Lisa Sbargmund de Entertainment Weekly diu una encantadora pensativa i sí, aventura que aixeca els ànims, li posa una A. James Barandinelli, del Real Views, diu uns sòlids i en alguns aspectes innovadora, aventura fantàstica que barreja comèdia, acció i drama en un satisfactòriament tot. Li posa una B. I la Clàudia Puig, de Luce Today, diu Qui esperava que un rondinaire de 78 anys amb olor a prunes i un nen de 8 anys ruda en com el duet més heroic de l'estiu? i Li posa una A. Finalment, en el quart lloc entra Drag Me to Hell, una modesta producció de terror que signa Sam Raimi en el que és el retorn als orígens en tota regla. Abans d'embrancar-se amb Spider-Man 4, Raimi recupera amb èxit l'esperit de possessió infernal. El film ens explica la història de Christine Allison Logman la apoderada d'un banc que decideix executar sense pietat la hipoteca de la senyora Gannush després de l'impagament de diverses mensualitats per tal d'aconseguir un ascens. La senyora Gannush decideix venjar-se i li llança un nom a l'addicció que convertirà la seva vida en un infern. Christine serà perseguida per un esperit malèfic davant la incompreensió del seu xicot. La crítica li ha posat bona nota, la mitjana és de bé més el Wesley Morris del Boston Glove diu Raimi té èxit mentre proporciona una catarsi diabòlica a un propietari descontent, li posa una B el Lucky Thompson de l'Eonline diu la història és un pèl fluixa però els exagerats impactes són per morir-se de riure en el sentit més ampli de la paraula li posa una B més Lowen Glemberman d'Entretainment Weekly diu un hàbil unificat espectacle de terror freak que es continua intensificant com en les imatges del Cook diabòlic vomitant i li posa una A el Michael eh, Reischaffen del Hollywood Reporter diu diabòlicament entretinguda i li posa a menys i la Claudia Puig de USA Today diu els films d'horror al igual que les, els millors parcs d'atraccions haurien de provocar a parts iguals crits i rialles i li posa una B per tant Remy ha repetit mmm, posició infernal jo tinc una pregunta de sí. què fan Bruce Campbell Ah, no ho sabem. No ho sabem. No Hem d'anar a veure la pel·lícula per saber el cameo de Bruce Campbell. De Bruce Campbell, molt bé. Sí, sí. Me n'alegro molt de les bones crítiques que ha tingut Dragmi Tuhal. La veritat és que sí, a més em sorprèn una mica. De les jo... bones crítiques? Sí. Jo pensava que s'estimberia. No, a veure, si a Raimi li deixen fer el que li dóna la gana, en aquest cas ho ha pogut fer, perquè ell és el productor i tot, doncs ja veu ja el que fa. Fa un Spider-Man 2, farà Drag Me to Hell. Però el que passa és que després d'estar acostumat a grans pressupostos, ara tornar a fer una pel·lícula petita i que la s'adapti, doncs està molt bé. Sí, sí, que sí. Que sàpiga tornar als orígens, sí, sí. trobo que té el seu mèrit. S'ho passar també per això, quan torna a fer coses petites ja amb quatre duros? Sí. sí, sí. Doncs ens alegrem molt per haver recuperat el millor sam Raimi. Nosaltres el que fem ja a Marta preparada, que anem per les seves xefarderies. Les intimidants de les estrelles al descobert a les xefarderies de Hollywood. M'agrada quan vulguis ja directament, que estem molt ansiosos pel que ens tens que explicar avui. Ha, ha, ha. Uh, així m'agrada un públic ansios. Ah. Drew Barrymore i Justin Long no comencen amb Game of Fox, perquè us vull fer esperar. Drew Barrymore i Justin Long tenen una cita Disney. I això, que no i és asseure al sofà i posar el Disney Channel pan Barry... cada dia. Sí. Ui, I té cites sempre amb Disney brilla. muntana amb no? saqué front. I amb aquella negra que a mi em cau super No tampoc m'agrada a mi. amici. No, Varere a sí. fer créixer rumors de reconciliació amb el seu ex Justin Long després que la parella gaudís d'un dia romàntic a Disneyland. La parella va trencar peres el juliol passat, després d'un any a llarg de relació, però sempre han estat en contacte. Segons una font de Radar Online, Barry Long actuaven com nens en la part de Disneyland, molt contents, excitats, agafats a la mà, oh. com a veritables enamorats. Els amics de la parella, o exparella, no sabem encara, anaven disfressats d'indis, de, d'indis, eh, natius, sí. oh, oh, oh. Sí, mm. però amb la mà. Sí, sí. Oh, oh, oh. i ells dos anaven de pirates es veu que ella portava un mostatxo ella? sí mm. o sigui, devia passar molt desapercebuda sí. sí, és que és això que anava incògnit no? què ves? es confirma la separació de Cameron Diaz i el model Paul Scalford ha estat el mateix Scalfor, un model britànic i ha confirmat que la relació amb Díaz s'ha acabat però ha insistit que encara són amics tot i haver trencat ja, jo no m'ho crec, però bé es rumorejava que havien trencat el mes passat després d'un any de romans, però mai van confirmar o negar les històries de ruptura. Scalford diu que és feliç com a solter i que manté l'amistat amb Cameron. Bé, bueno, és Diaz. model. Molta gana tampoc deu passar a solter, o sigui que... No, no deu tenir la que vol, no? O, o no, potser, no sé, no ho sabem, no sabem. Qui té el que vol és ella, eh? Sí, També. sí, sí. Escolta, vull dir... Fi. Bueno, bueno, aquí està el seu defensor, molt bé. Home, Megan Fox. Molt Diu, actuar és com prostituir-se. Així m'agrada, Megan. <laughs> quan vols. Jo pregunto, i com ho sap? S'ha prostituït mai? Perquè, esclar. No. No, la metàfora no, sí. és agosarada, eh? Sí, sí. Megan Fox odia rodar les escenes de sexe o íntimes, perquè la fan sentir com una prostituta. L'actriu de 23 anys interpreta la, la noia xicota de Xia la bufa a Transformers. Fox declara que no li agrada la idea que la gent pagui per veure-la fingir atracció en la gran pantalla. I diu... Ens paguen per fingir atracció i amor. Altres persones paguen per veure'ns basar algú, tocar-lo, fent coses que la gent, en una relació monògama normal, mai faria ningú que no fos la seva parella. Ara no sé eh? a què es refereix exactament. Però jo si pago és per veure els robots volant, eh? Si t'ho dic així de clar, jo no pago per perquè veu, veu, fer-se un petó veu... amb el xialabuf. No, però bé, jo pago per els robots allà a punta pala disparant és... i destrossant-se entre ells. Si jo pago per anar veure la pel·lícula Transformers, a part dels robots, si surt la Megan Fox sé que no sap actuar. Doncs si no sap actuar, almenys que ensenyi. A mi, però bé, és una a peli mi no pagueu de una compensa. Peli apte, que, és, bueno, que sí. Trepuixa, mica, sí. Si Va, que voleu, no, us fos. passo provoqui, no, pas el seu e però... i li expliqueu. O... Potser té Facebook. Fuh, i Twitter? <ríe> Ho haurem de mirar. Això només per la família Katsheer-Mur. Què més? Que per cert, aquesta família cada dia em cau millor, eh? Sí, sí, sí, són molt divertits, sí. No fan peli, però bueno, sí, són bueno, divertits. Sí, sí. Ni falta que els hi deu fer. No. David Duchovny té a Leoni que planegen un segon casament. Aquests que ja havien finiquitat, semblava... A... Cada dia la vida de David Duchovny sembla més a la del seu personatge de Californication. Eh? Sí, Genial. Sí, sí, és... En fi... Uh, que com es diu, Dukovny? Du, du... és igual, ja Malder es diu Malder. doncs Dukovni i T.A. estan pensant de renovar els vots del casament després que anunciessin que havien acabat amb el seu matrimoni 12 anys i va ser l'octubre passat que ho van anunciar quan Dukovny es va sometre, us recordeu, a tractament per rehabilitar-se de l'addicció al sexe uh -huh. o sigui que alguna infidelitat devia haver-hi no? o sigui... unes quantes Crec que hauria d'estar prohibit que les dones acudissin a rehabilitació pel sexe. No, és ell, ell, ell. Ja, bueno, és un comentari que se m'ha acudit ara. Ah, molt bé. Eh... Jo poto eh... les europees, ara. De Aquest man... és el meu programa. De manera... Està bé. De manera que ara volen segellar el seu amor amb una segona cerimònia. Recordem que la parella té dos fills, Madeleine de 10 anys i Kit de 6. Johnny Depp, que ha posat el nom de Heath Ledger a una cova de les seves illes partícules. Com? Com? Pots repetir el titular? Sí. Johnny Depp, que ha posat sí. el nom de Heath Ledger a una cova de les ah, seves sí, illes. Sí, ho he sentit bé així. perfecte. Depp ha fet el seu tribut personal al malaurat Heath Ledger. Ja sabeu que va morir per una sobredosi. Ah, sí? Mm, al seu no, pues... apartament de Nova York. Després... Eh, I ha posat el, el seu nom a una cova de submarinisme a les seves illes, a les Bahamas, diguem doncs aleshores trobo que en River Fenix deu estar molt empipat, perquè també era col·leguilla d'en Johnny Depp i es va morir davant del bar d'en Johnny Depp, de sobredosis... Sí, ho no, no, fet, no... però no ha transcendit la notícia. Sí, ah, sí. va, no, ja eh? A ningú se'n recorda de River Fenix. La... Home, Jo cada nit, quan arribo al llit, em fico a plorar, pensant en la carrera destruïda. Ah, doncs jo ric molt en Indiana Jones 3. Sí, mai tant, i jo també, però vull dir, a veure... Vull dir que ens en recordem d'ell. Sí, però ja tenim una certa data els que ens en recordem No sé si m'explico. En fi, que l'actor és propietari de Little LittleHalls.Key, el callo de no sé què, eh? Uh -huh. el callo. El carib i viatja sovint amb la seva xicota, fa gràcies. la xicota, eh, Vanessa Paradís i dels seus dos fills, Lily Rose, de 10 anys, i Jack, de 7. Però que passa amb xicota? Passa res, no? Sí, sí, sí. Bueno, sí uh, Johnny Depp diu que les illes són el seu mètode de retrobar la llibertat i l'anonimat i la calma després de viure estressat a Hollywood. Quan porta unes hores de rodatge doncs, uh, agafen els bàrtols i se'n van cap al Carip, cosa que jo també faria, no? Però uh -huh. jo no tinc unes illes. La família de Johnny Depp passa el Nadal a les illes del Carib i diu és molt graciós que així poden alimentar els taurons amb salsitxes de Frankfurt. Pobres taurons. Diu, però no els idonis donis personalment. Oh, ja, esclar, esclar. Va. Angelina Jolie, que resulta ferida en una escena d'acció que va sortir malament. Vaja, quina pel·lícula? La mateixa que va desmaiar-se, Salt. Ui! Sí, sí. Jolie va ingressar a l'hospital de Long Island de Nova York després de fer-se mal amb una escena d'aquestes de, de, de risc, no? que no van fer servir potser un doble, de la nova pel·lícula d'acció Salt. Uh -huh. L'actriu que fa d'espia va patir un cop al cap i es va fer un trau entre els ulls. Pobreta. No sabem bueno, d'aquí. Els So pits també <laughs> I Les seves corbes. Ja, ja Sí sí, Les seves corbes estan a lloc. El seu managernager ha calmat els seus fans, com els puc fer jo Molt ara bé. aquí no? i assegurant que, que, que està bé, que es posarà bé. No? No? bé. suposo que, uns... que es posi bona que es posi bona. No ja ho està. Sí sí. Què més, Marta? Acabo, serà Jessica Parker, que ha inspirat Cynthia Nixon per tenir un fill d'una mare de lloguer. La flamant mare, flamant, suposo, perquè ella no porta els bessons, ha empès la seva companya de repartiment a Sexo en Nova York, Cynthia Nixon, la pel roja, us en recordeu, mm -hmm. a tenir un fill amb una mare de lloguer. Uh, els amics de Cynthia, que té 43 anys, estan desesperats? No. Els amics no. O sigui, els amics diuen que Cynthia està, està desesperada per començar una família... Els els amics estan desesperats perquè ellas. Bueno, la gent està fatal. Hi ha un desespero general. Sí, sí, sí. Um, és la calor amb um, la seva parella Christine Marioni i que no serà per via natural. El, el primer hàndicap és l'edat i el segon que són les bianes. Sí, així natural és complicat. <ríe> és un petit hàndicap. Seria el primer cas, però bé, eh, no, escolta, no se sap mai, no? Jo crec que la ciència acabarà evolucionant. Així que la ha anat a l'agència que va contractar Parker i res, que ja esperen un nadó per al 2010, és així de fàcil. Molt bé. Ens n'alegrem. Doncs nosaltres el que fem ja directament és anar amb la secció de tele als 40 minuts. Sèries en obert als 40 minuts. Doncs comencem amb House i comentem ràpidament el capítol, a més, la setmana passada, en el qual moria Kadner, eh, que recordem que deixa la sèrie per dedicar-se a la campanya Obama bueno, la campanya no, en el govern d'Obama. Exacte, perquè la campanya ja hi havia col·laborat. I eh, bé, a mi la mort em va semblar fatal, més que res perquè és una mort fora de pantalla, o sigui que no s'arriba a veure, i l'altres és motiu, el suïcidi, que dius, eh, no és possible... A veure, em, va, em, va semblar, crec, em va semblar terrible, terrible Jo crec que el que passa és que d'aquesta manera s'està obviant el seu sou per aquell capítol perquè com que ni tan sols li arribes a veure la cara no era ell i per tant és un capítol menys que li has de pagar Sí, però a veure, el del suïcidi és que no es pot ni aguantar perquè t'estan eh, convencent durant tot el capítol que és possible que s'hagi suïcidat no? perquè és clar, l'espectador quina reacció té la mateixa doncs, que tenen els seus companys, que ningú s'ho creu com és que s'ha pogut suïcidar al final ells s'ho acaben creuent buscant tota una sèrie de motius que fins ara no havíem vist a la sèrie i que que sí, que sí, que mo... que és un dels pitjors capítols de House? Sí, sí, sí, però lamentable, eh? Però com fas desaparèixer un personatge de manera que no, torni... que no surti ja ni en aquell capítol? Doncs, dius, fas un petit comentari, com han fet en moltes altres sèries, per exemple, a Boston League, doncs mira, és que ha trobat feina allà, o és que ha marxat i no sé què. Qualsevol excusa. Sí, anatomia de Grey... Uh, ho han quan... fet per exemple la doctora Han se la van treure i la Isaiah Isaia Washington. Washington també vull dir. però una mort d'aquesta per... a més, simplement l'únic motiu per matar-lo és provocar eh, la llàgrima fàcil a l'espectador que jo crec que en cap moment s'emociona sí, de... perquè ens és igual que es mori a més a més vull dir, és que és vull dir, que... no ens importa, era, era segurament el més sosso de tots el que, sí, el que volien emocionar per mi és que no ho van aconseguir i era, era el que menys ens importava de tots plegats, hagués sigut la 13, hagués sigut l'home gran que com a mínim sap actuar i... no sé. mm -hmm. Bé, alguna cosa més a dir sobre aquest capítol? Que esperem a veure el següent, a veure si el tema segueix Jo el que dic és que House, i això és un problema que arrossega, els secundaris són dolents Sí sí, sí, sí, sense ell no hi ha sèrie Potser l'única que ha millorat, que jo trobo que millorat és la que tenia de col·laboradora abans que ara està a Urgències la Cameron. Sí, la Cameron Sí, sí, aquesta jo crec que se li hauria més a protagonisme a Paul Benaia, és la millor secundària que té la sèrie A veure, l'afroamericà també està bé a mi m'agrada Eh, Bé, bueno, sí, però és, és el personatge, que té una... El personatge és una mica desagraït eh? és... Però és l'únic que té una mica de caràcter per enfrontar-se a house perquè normalment els altres són i el cirurgia plàstic també a mi l'únic que no m'agradava era el Vindy trobo que no pintava gaire res Sí, no, no, la veritat és que no Bé, eh, anem per notícies de sèries que tenim aquesta setmana Uh, anirem rapidets, per exemple, que s'ha estrenat la sèrie animada d'Iron Man als Estats Units, una sèrie de 26 episodis, almenys de moment, que emetrà el canal Nick, i que es dirà Iron Man Armored Adventures, que és una adaptació sobre Iron Man canviant una mica el seu origen eh? és a dir, passa a ser un estudiant jove, eh, no és la industrial que tots coneixem encara que té un accident d'avió que en aquest accident d'avió mor el seu pare i que es fa mal i doncs eh, ha de substituir els seus òrgans per òrgans robòtics no I per què no l'han dit Spider-Man? Mm, serà bueno, d'allò un nen a l'institut per... que se mor el pare i que agafa poders després que en diguin Spider-Man? Perquè ja n'hi ha un i... Ah, que, que serà per això vale. Sí, sí, sí. Bé, eh, total, que llavors s'utilitza l'armadura per enfrontar-se doncs, als, als dolents. Canviem de sèrie, anem per Nip -tac. I a sentit hi ha alguna notícia de Nip Tak sobre el final de la sèrie, sobre la setena temporada, quan encara no s'estrenà ni tan sols la, la sisena. Però és que jo flivo que aquesta sèrie segueix existint. Encara hi ha sí. gent que se la mira? I tant, si sí, és boníssima. Sorprenent. Bé, el cas és que al final de Nip Tak han fitxat a uh, Fem Janssen que tornarà a fer el paper d'Ava Moore que era aquella, bé, tra transsexual, sí, al final resultava ser un transsexual. Operada. Sí, sí, i de quina manera. Bé, doncs el cas és que l'han fitxat pel capítol 100 de la sèrie, que serà la setena i última temporada que encara no sabem quan s'estrenarà perquè encara no s'ha estrenat la sisena o sigui que la cosa va una mica per llarg però hi han assegurat que el personatge tornarà almenys per un parell de capítols i anem per una altra sèrie, Mad Men Que ja sabem que aquest estiu eh, torna la tercera temporada de Mad Men i una cosa que no ha agradat gaire a Lions Gate, que és que la cadena eh, AMC ha demanat que es retallin dos minuts els capítols de cada episodi de Mad Men per poder inserir més publicitat i poder treure eh, més beneficis. A Lions Gate no ha agradat gaire la proposta, eh? però vaja, aquí queda. Home, a veure, els capítols de Mad Men són llargs. Sí, sí. Són densos perquè parlen la tira. I a mi, sincerament, és una sèrie que em costa. Uh -huh. Però està, he intentat, molt bé, eh? està molt bé. Ho he intentat, però no, no m'ha sí, costat. Sí, sí, m'agrada sí? sí? sí, veure més. Sí, n'has de més. No, la veritat és que n'he vist un parell, eh? Ui, no, no, més, a més. A mi també em va passar, has de veure més. Va bé, veurem més. I no per altra, un altre un fetgege sorprenent per 24. I és que està a punt de començar, bueno, començar a rodar-se la vuitena temporada de 24, que s'estrenarà l'any que ve, es rumoreja que serà l'última, i estan buscant una mena de successor a Jack Bauer. I qui el substituirà? Podria ser, doncs atenció, agafeu-vos fort, pre Freddy Primes Jr., el... Sí, <laughs> tenia que tornar com l'Avene Fènix, aquest noi, aquells ulls blaus. El marit de Sara Michelle Gellar i... i és l'amo, protagonista... es la Sara Michelle i en 24 o 2. Fé, el, el, el cas és que farà com a mena d'alumne de, de Jack Bauer en aquesta vuitena temporada de 24, i si el personatge agrada, el millor, doncs podria continuar la sèrie amb ell. O sigui, el segrestaran, el drogaran, el motivaran, el torturaran, o faran de tot, pobrició. No ho sabem, no ho sabem. I una altra sèrie, a Dexter, que també tenim noteixa de aquesta setmana. I sí, ara, ara... Doncs que han fitxat l'actor John Leggo eh, per la quarta temporada de la sèrie, que serà, doncs, un altre assassí en sèrie, que serà conegut com Trinity Killer, o sigui, l'assassí de la Trinity de la Trinitat, perquè comptarà les seves víctimes de 3 en 3. Eh? Serà un altre d'aquests assassins en sèrie que captivarà Dexter i a la vegada, doncs, l'haurà obligat a capturar-lo, no?, aquesta doble cosa que, que té el Dexter. A més a més, el Keith Carradine, que interpretava la gent Frank Lundi a la segona temporada, apareixerà amb uns quants capítols també de la quarta de Dexter. Me n'alegro. Sí, jo també, jo també. Saps que ara, ara que hi penso no he acabat de veure l'última temporada de Dexter? La segona! O oh, la no. tercera? La segona, sí, la segona... Era... La tercera. Podem explicar? Podem parlar de la segona, ja? Bueno, d'aquella manera. Si sí, no vaig bueno, una mica despistat. Pràcticament, eh, això? No, vull dir que si ja s'ha vist aquí. Es, no. Sí. No, la segona, no. sí. La segona, sí. La segona, sí. És la no, tercera, no. la que no s'ha vist, oi? No, no, oi? no. Quatre no ha estrenat. La segona l'ha estrenat aquest estiu. Mm -hmm. Bueno, doncs... Mm provarem doncs no en parlarem. No, no, doncs, eh, eh, tot just tinc començada, la tercera. Val. Doncs, I res, una última notícia, que per promocionar la sèrie Wids, eh, la cinquena temporada de la sèrie Wids, que s'estrena aquest estiu als Estats Units, han inventat una campanya promocional molt bona, és una cosa que fa molt bé el que no Showtime. Regalaran marihuana. Eh, no ho bé, no bé, però sí que la promocionaran, ja que han canviat el Yes, we can, Obama per Yes, we can <laughs> O sí, sigui ja Però que reparteixin per i... marihuana! Hi ha una Opa. campanya viral per internet d'un dels protagonistes dient Yes, we can a Doncs està bé, està. ens alegarem. Jo, vull, jo tinc una notícia, perquè ara veig que portes avui una samarreta de Heroes, així, sí, i, sí, sí. i he vist un trailer a YouTube fets per uns aficionats, que el recomano, que el busqueu, que li doneu una ullada, que és un tràiler sobre una possible pel·lícula de Green Lantern, Uh -huh. protagonitzat per en Mal de Serenity, el capità Mal de Serenity sí, sí, sí. de veritat mireu-vos-ho perquè són 3 minuts i està molt i molt bé i en Mal està fa un House Jordan molt potent doncs estarem a veure si és capaç de, de fer-ho realment el recomanem doncs vinga anem, anem per lo teu, els còmics la tranyina de Spider-Man la capa de Superman el Batmòbil de Batman i les orbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic Doncs som comencem, que veig aquí sobre la taula moltes novetats de, del Saló. Sí, perquè com, com ja hem fet altres anys, el que hem fet és allò de la selecció de 100 obres de ai, obres del Saló del Còmic per 100 euros, no uh -huh. 100 obres. Entres, sí, sí anem, no, que podríem fer-ho, eh, també. Han donat per no gaire. No, home, 100 obres... Bueno, hi ha més de 100 novetats han sortit. Vull home, que, i tant, i tant. El que passa que si treus totes les que són reedicions et quedes amb unes quantes menys. Uh -huh. Bé, i què ens recomanes? Va, començem. Què recomanem? Uh, primer de tot, la que tinc aquí sobre no és el que recomano. La primera que recomanem és l'All Star Superman. Aquí ja se'n una picossada amb això. All Star Superman se'n va una bona picossada. 20 euros se'n van. Uh -huh. O sigui, no està malament. Grant Morrison i dibuixos de Frank Whiteley amb una introducció de Mark Waite a una introducció molt buxiosa. La veritat és que l'edició de és Planeta molt maca, eh? és molt maca, però eh, plena d'errors. Per què? Per exemple, això, a veure, l'All Star recopila una miniserie. Doncs la portada del número 6 no hi és. Repeteixen la portada del número 2. Què dius? Sí. I, a més a més, hi ha errors en les tipografies. Bé, errors no, que senzillament no han fet servir la tipografia espectacular o en formes rodonides de les versions originals. Doncs molt malament. La veritat és que si busqueu per internet comentaris sobre la Superman i la seva edició en castellà, veureu que hi ha fallos. I la veritat, per una obra de 20 euros... Uh -huh. doncs són coses que s'haurien de corregir precisament un aficionat va escriure una carta de Planeta i allò, bé i què penseu fer amb aquest error de la sisena portada que no heu reproduït sí, i res. la resposta és lamentem profundament aquest error Clar, que dir, que no us ho que... canviarem no el farem una segona edició, us foteu què pensaves, que tornarien a donar els diners? no, no sé o una segona edició bé, més coses que podem recomanar un, un clàssic, ara, primer una novetat i era un clàssic que és Big Roy en rasti de, de Boy Robot Big Boy i, i Rusty o Chico Robot que s'edita uh -huh. per primera vegada en castellà en un sol volum que és un còmic de Frank Mieber i Geoff Darrow aquests dos autors ja havien col·laborat amb un còmic que es diu Hard Boiled, que és eh, un còmic sobre robots que enmig d'una ciutat comencen a causar una gran destrossa, és uh -huh. una mica rotllo Akira yeah. a mi m'hi fa pensar amb un estil de dibuix espectacular Akira no jo... s'entenia no, Akira era una mica estranya sí i aquest bé, aquest sí, aquest s'entén més bé. Joff Darrow és un dibuixant espectacular el dibuixant més detallista que, que conec, em penso uh -huh. i la veritat és que és un còmic que el podem recuperar, recomanar una edició de Norma, un còmic de Dark Horse això sí, és un còmic de l'any 95 ja, va guanyar el Premi Eisner de l'any 1996, per oh, tant pinta, eh, per tenim aquí una mica de, de calité què més? què més tenim? Ha sortit un nou Hellboy la veritat però és un còmic de grapa i tot això sí, dibuixos de Mike Mignola i guió de Mike Mignola que és una cosa bastant estranya perquè últimament Mike Mignola té altra feina es diuen a la capella d'Hemòlog i uh, per, cole... per completistes i col·leccionistes de Hellboy fans del personatge exacte Molt bé. però en el fons o sigui, tots els que fan Hellboy és perquè són fans del personatge i de l'estil de dibuix de Mike Mignola uh -huh. perquè més o menys és sempre la mateixa història però ens agrada uh -huh. som, mira, som així no, una no, mica estranyes és bonic, és bonic un altre còmic que està molt bé és El Joker, de Brian Azzarello i Lee Bermejo. Aquest encara no he pogut fullejar, però la veritat és que les crítiques són molt bones. A mi Brian Azzarello, com a guionista, m'agrada molt. Uh -huh. Precisament fa 15 dies comentava amb el penúltim volum de 100 bales, sí. una sèrie que està molt bé, i que està a punt d'acabar-se, li queden 12 números per publicar aquí a Espanya, i aquest Joker, la veritat, és que fa molt bona pinta, home, també jo, ho recomanem. Dels dos Joker's que han sortit, potser en quedà amb la broma assassina, eh? Home, és que, clar, la broma assassina a <laughs> i Brian Boland és un dibuixant extraordinari, sí, sí. però extraordinari. Realment aquest home ha fet molt pocs còmics, la majoria de les coses que ha fet Brian Boland són portades, però, eh, per exemple, jo recordo ara el Camelot 3000, que és un còmic que adapta els cavallers de la, de la sí, taula rodona. Sí, que va sortir l'any passat, al Saló. Exacte, ah. que han fet ara una, una recopilació. La història no està malament, té certa gràcia, però els dibuixos de Brian Balan són excepcionals. Mm -hmm. Des va la recomanem, si la voleu repescar i no la teniu. Perfecte. I una altra bona notícia, bona-mala notícia per aquest cel·lel còmic és que ha sortit fàbules la gran guerra. Bona notícia perquè ens encanta Fàbulas, mala notícia perquè s'acaba Fàbulas. És l'últim volum de la història. I no n'hi més. No n'hi haurà més. Oh. A partir d'ara, màxim o que potser ser que segueixen publicant és l'espin-off de Jack. Que a mi, la veritat, no m'agrada tant. Clar. Em vaig comprar el primer que va sortir d'aquest spin-off de Jack i aquí s'ha quedat. Aquest val 15 euros i és super recomanable i encara diré més, o sigui, si no teniu els anteriors, gasteu-vos els 100 euros en els tomos anteriors i quedau-vos només Fàbules d'aquest saló sap greu perquè en poc temps s'ha acabat Fàbules, s'ha acabat I a l'últim ombre, que són dues sèries que trobo que estaven molt bé sí, i que publicava Vèrtigo. Sí, entre Vèrtigo amb en una crisi vertiginosa. Sí, perquè a 100 Fiembales li queden 12 números, o sigui, li queda un volum, ja, ja. s'estan quedant sense títols. A okay. veure si, si apareix alguna cosa que, a menys de moment del que treuen, a mi no m'ha cridat res més l'atenció. A potser uh -huh. hi ha alguna cosa que no he descobert. Ja, esperarem el temps. I aleshores, la meva elecció friqui, que aquesta no és indispensable, en lloc d'aquestos, podeu comprar una altra cosa que valgui més o menys aquests 20 euros de mitjana, d'aquests còmics que hem comentat, que és el Wild de Alan Moore. Són històries que Alan Moore va guionitzar a dins de l'univers Wildstorm, o sigui, Wildcats, Spawn, Suprem... La veritat és que, a veure, és afany de completisme, uh -huh. ho haig de dir, perquè no és ni molt menys l'Alan Moore al que estem acostumats, però és bastant divertit i fa coses amb el gènere de superheroi com a mínim una mica atrevides i aquests més o menys, això són 5 còmics 5 obres del Salvador, aquesta de Wild Walls eh, no la podem recomanar del tot, però en tot cas ha sortit una, obra, una nova obra d'Akme de Chris Ware, que per cert, vaig deixar-te a tu el, el últim còmic de Chris Ware Sí, te l'he de tornar Exacte, t'ha agradat? T'ha bé, no m'ha matat, però està bé. Mm, És que és una cosa bastant estranyota sí. Doncs n'ha sortit una altra per aquest Salvador del còmic i la veritat, com a còmic experimental no hi ha res igual Uh -huh. pot ser millor, pot ser pitjor però igual segur que no és perquè realment és molt especial molt bé, uh, què més? anem a comentar una mica els premis del Saló del Còmic així és ràpid perquè la veritat a mi com a mínim els premis per votació dels professionals no m'han acabat de fer el pes. El premi a la millor obra estrangera per a la Educación de Hopi Glass de Jaime Hernández. Jaime Hernández és el germà de Beto Hernández que entre els dos van fer els còmics de Locas, que en el seu moment van revolucionar una mica tot el panorama del còmic underground americà entre el locas, l'òdio i totes aquestes coses, van tenir el seu moment de glòria i la veritat ara a mi em la impressió que es repeteixen una mica. Prefereixo, com a premis del solo còmic, els que s'han decidit per votació popular. Millor obra extranjera, l'Spiderman un dia més, de joc que s'ha d'hi estrategia. Què et sembla? No, però això és un premis al públic, aquest, em sembla, no? Aquest és premis de votació popular. Ah, però jo crec que aquí hi va haver-hi... Bueno, bé, ho catxo en Déu. És que no m'ho puc explicar perquè és el pitjor que s'ha publicat aquest any. Jo, com ho he llegit, també he pensat, això és en pla de conya. Vamos, ¿sé? però fijo. Però com que el, algun altre premi em sembla molt ben donat, doncs m'ha fet dubtar. Perquè, per exemple, la millor obra, Horn 2, de Kim Bowe. Clar, Quim Bou o Gironí, la veritat eh, m'alegro moltíssim, perquè a mi m'agrada per mm -hmm. dos, i trobo que Quim Bou es mereix el més reconeixement del que té hauria de posar el turboram, que ens queda de res Molt bé, Premi a la divulgació del còmic dels Premis del Saló Populars per en Toni molt bé Li donarà una alegria, no? Sí, sí, sí, sí amic, ah, del exacte, amic del programa I el Premi a la divulgació de la història per votació dels professionals Álvaro Pons, que té un blog que diu La Càrcel de Papel, que la veritat és que està molt bé Uh -huh. Això sí, és una mica cultureta eh? Molt bé, doncs res, que ens resten 30 segons per acabar el programa, ho hem de deixar aquí eh, Fins de la setmana que ve Fins la setmana que ve Tu Marta, fins la propera setmana Sí I Jo mateix, l'Ignasi Herbat, doncs m'acomiado i us deixem amb Coraline Sweet Twin. Twinis e lindol Puede ser